Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Розділ 16. Протягом усього, що відбулося потім, весь час, поки він ледь не потрапив під вапоретто, пливучи до берега, поки витягував себе по якихось стародавніх кам'яних сходах – Великий канал – був обладнаний засобами виходу для тих, хто впав або кинувся, і самотньо плентався назад до палаццо Джоша, а той був зайнятий тим, що утримував попі від лап карабінерів, які з'явились незабаром після того, як Квентін пішов під воду, розум юнака палав єдиною корисною інформацією, яку дав йому дракон, що все ще існує шлях назад до Філорі. Гудзик зник, це правда? Але тепер він і не потрібен, бо існує дорога назад. От тільки б зрозуміти, що мав на увазі дракон. Він думав про це, змиваючи сіль, мастило, частинки важких металів і ще гірші речі під півгодинним душем при високій температурі і високому тиску. Тричі миючи волосся, витираючись і нарешті викидаючи зіпсований одяг. Свій улюблений, філорійський королівський, у смітник, і заповзаючи в ліжко. Дракон сказав про перші двері. Що це означало? Звичайно, там і були інші слова, про які варто б подумати. Взагалі з тієї короткої розмови можна було багато чого винести Старі боги повертаються. Щось про те, щоб бути героєм. Усе це безперечно важливо, надзвичайно. Але конкретна задача – це перші двері. Квентін відчув запах сліду. Він збирався, як вірний пес, слідувати підказкам і витягти їх звідси та повернути туди, де їм місце. Він збирався бути героєм, хай там що казав дракон. Він втратить усе, що йому доведеться втратити, якщо це знадобиться для перемоги. Поппі розбудила його наступного ранку о сьомій. Для неї це було як різдво. Дівчина була схвильована і чекала так довго, як могла. Вона навіть не заздрила і вже випала три капучино, поки принесла йому один. Австралійці! Квентін подумав, що і взагалі вона зараз почне стрибати на його ліжку. А потім усі разом вони обговорили можливі варіанти за сніданком. «Перші двері?» – сказав Джош. «Типу первісні? Типу Стоунхенш?» Стоунхендж це календар, а не двері!» – виправила його Поппі. У процесі загальної орієнтації вона майже випадково дізналась про існування Філорі. Дивно, але вона сприйняла це спокійно, як і все інше. Це цікавило дівчину з інтелектуальної точки зору. Вона отримала інформацію. Але це не запалило її уяву так, як Квентіна. «Ну, тоді, можливо, це якийсь замок із таймером?» Типу, на бомбосховищах? Та чувак, промовив Квентін. Забудь ти про Стоунхендж. Це знаходиться у Венеції, типу морської брами чи щось. Та взагалі Венеція це порт. Свого роду взагалі двері, портал. Усе місто це одні двері. Але як щодо перших. Або це метафоричні двері, як у Біблії чи щось таке, ну, типу, Дена Брауна. А знаєте. «Я б заклався, що це щось про піраміди», – вставив Джош. «Це все про будинок Чатвінів», – останньою додала Джулія. Усі притихли. «Що ти маєш на увазі?» – перепитала Поппі. «Будинок їхньої тітки у Корнуолі, де вони відкрили філлорі. Ось перші двері». Було приємно побачити, як Поппі втрачає ініціативу. «Але звідки ти знаєш?» Спитала австралійка. «Просто знаю», – відповіла Джулія. Квентін сподівався, що вона не скаже того, що збиралась сказати далі, але Джулія все одно додала. «Я це відчуваю». «Що ти маєш на увазі, відчуваєш?» Продовжувала добивати питаннями Поппі. «А тобі яка різниця?» «Бо мені цікаво». Квентін втрутився. Здавалось, Джулія інстинктивно не злюбила Поппі. «Ну, в цьому є сенс. Яким був перший спосіб потрапити до Філорі? Через будинок Чатвінів? Годинник у задньому коридорі?» «Ну, не знаю», – промовив Джош потерши кругле щетинисте підборіддя. «Я думав, у Філорі не можна потрапити одним і тим же способом двічі. Та й тоді Мартін Чатвін був хлопчиком. Для нього це нормально, але я ніяк не пролізу крізь дворця та дідового годинника». «Та й ти не зможеш». «Ну, так, звичайно, але...» «Плюс у Чатвінів було особисте запрошення. Мовляв, ці конкретні діти якісь особливо круті. Тому Ембер викликав їх, щоб ті використали свої круті якості, щоб виправити усе лайно у Філорі». «Но у нас теж є круті особисті якості». Роздратовано перебив Квентін. «Та й думаю, нам слід поїхати туди». Це наша найкраща зачіпка. Я їду, просто сповістила Джулія. Автомобільна подорож. сказав Джош і різко розвернувся. А знаєте, приємно приймати рішення незалежно від того, на чому вони ґрунтуються. Приємно знову рухатись. Вирушаємо завтра вранці, якщо до того часу нікого не бахне краща ідея ставало дедалі важче не помічати, що Попі беззвучно сміється. Вибачте, тобто справді вибачте. Просто я маю на увазі, я знаю, що це реально, або думаю, що це реально, але ви ж розумієте, що це казка. Філорі, ви типу хочете потрапити до країни солодощів, або я не знаю, до Смурфіків? Джулія встала і вийшла. Вона навіть не стала дратуватись, бо серйозно ставилась до Філорі. І не мала терпіння й інтересу до тих, хто цього не робив. Квентін не помічав цього досі, але Джулія могла бути досить неприємною, коли хотіла. Ти думаєш, країна солодощів реальна? сказав Джош. Бо я б за секунду кинув Філорі заради тієї країни. Шоколадне болото все таке. Можливо, для тебе це й нереально, трохи напружено відповів Квентін Поппі. Просто для нас. Це сама реальність. Або для мене у всякому разі. Це там, де я живу, мій дім. Я знаю, знаю, вибачте. Справді, вибачте. Поппі витерла очі і витратила кілька секунд, щоб просміятись. Вибачте, може мені просто треба це побачити? Ну, можливо, і треба, відповів Квентін, але подумав, що Поппі, напевно, ніколи цього не побачить. І ось наступного ранку... Вони всі поїхали до Корнувела. Саме там і стояв будинок Чатвінів, дім, де 1917 року діти гостювали у своєї тітки Мот, та познайомились з Крістофером Пловером, знайшли шлях до Філлорі, а потім почалась уся та велична та жахлива історія. Було неймовірно, що будинок усе ще існував, і стояв там увесь час, і що туди можна просто поїхати. Але все ж, з іншого боку, будинку там і не було. Дім не відкривали для публіки. Просто його загальне місцезнаходження не було секретом. Квентін задумався, що йому давно пора було туди поїхати. Хоча б для того, щоб віддати шану тому, що було, по суті, початком філорійського міфу. Що ж стосується способу подорожі, Джош клявся і божився, що останнім часом серйозно працював над відкриттям порталів, і був майже впевнений, що відкриє один до Корнувелла. Квентін спитав, де, на думку Джоша, Корнувелл знаходиться. Потім негайно перефразував і сказав, що дасть йому 100 доларів, якщо Джош відповість, чи знаходиться Корнувелл в Англії, Ірландії чи Шотландії. Відчувши пастку, Джош пішов нелінійно і назвав Канаду. Але коли Квентін вказав хлопцю, де це на карті, далеко на південно-західному краю Англії, той подвоїв свої клятви, що це практично поруч в Європі, і пустився в дуже технічно витончене міркування про лінії магнітної сили та астральне складання. Квентін вкотре нагадав собі позбутися звички недооцінювати друга. Поппі сказала, що теж вирушає. «Я ніколи не була в Корнуалі, і завжди хотіла познайомитись з носієм мови». «Англійської?» – здивовано спитав Джош. «Бо, знаєш, я можу тебе познайомити». «Корнської, осел» – це бритонська мова. Тобто вона коріна для Британії, як валійська та бретонська, і пікцька. До того, як усе забруднилось англосаксами та норманами». У тих старих мовах повносили. Корнська вимерла кілька сотень років тому, але зараз відбувається велике відродження. Тож куди саме ми прямуємо? Вони все ще сиділи за столом зі сніданку, який протягом ранку перетворився на обідній. Чашки для еспресо та вежі старілок із столового срібла були перенесені на підлогу, щоб звільнити місце для величезного атласу, який Джош дістав із бібліотеки, разом із книгами про Філлорі та біографією Крістофера Пловера. «Місце називається Фоуі. На Південному, узбережжі. «Ага», – промовила Поппі та торкнулась карти кінчиком пальця. «Можна прибути через Пензанс. Звідти добиратись години дві, максимум». «Пензанс?» – здивувався Джош. «Якась пірацька назва. Це взагалі справжнє місце?» «Так, гаразд». «Я хочу дещо сказати з цього приводу», – промовила дівчина, відсунула мапу і відкинулась на спинку стільця. «Якщо, звісно, дозволите». «Так, Пензанс це справжнє місце. Точні ж, місто. Воно в Корнуолі. «Ще раз скажу, воно існує на землі. Ви всі так одержимі іншими світами. Ви так переконані, що наш лайно, а всі інші чудові». «Але ви навіть не спробували з'ясувати, що довкола відбувається?» «Я маю на увазі, забудьте ви навіть про Пензанс! Тінтагель, ось реальність!» «Е, хіба не там жив король Артур?» – невпевнено спитав Квентін. «Король Артур жив у Камелоті, але був зачатий у Тінтагелі, як вважається. Це замок у Корнуолі. «Хай йому грець! Короче, Поппі має рацію. Їдемо туди!» Дивовижно. Квентін ніколи не зустрічав таку чарівницю, як Поппі, як хтось настільки абсолютно буквальний, настільки рішуче не зацікавлений нічим, окрім реальності, міг творити магію. «Так, але зрозумій», – сказав юнак. Справа в тому, що король Артур, ймовірно, не був зачатий у Тінтагелі, бо він, ймовірно, не існував, а якщо і існував, то ймовірно був якимсь депресивним, піктським воєначальником, який вбивав людей, ламав їх на колесі і гвалтував вдів. Він, ймовірно, помер від чуми у 32. Ось моя проблема з цим світом, якщо хочеш знати. Я майже впевнений, що коли ти кажеш, що король Артур існував, то маєш на увазі того короля, про якого писали книги. Але аж ніяк не справжнього. «Тоді як у Філорі, і можеш сміятись, Поппі, але це правда, є справжні королі. Не брехня це все. Я один з них. Плюс там є єдинороги, пегаси, ельфи, гноми й усе таке». Він хотів додати, що у Філорі існують також дуже погані речі, яких не існує на землі. Але це не зміцнило б його аргументу. Ельфів не існує. Байдуже перебила Джулія. «Та ну байдуже ж!» Не в цьому річ, а в тому, що я можу прикинутися, що у мене немає вибору і просто прожити тут усе своє життя. Я міг би навіть поїхати жити в той Тінтагель. Але у мене є вибір, і життя в мене одне. І якщо ніхто не проти, я проведу його у Філорі, у замку, відпочиваючи з гномами і сплячи на пір'ї Пегаса. Бо це найлегший варіант. Відбила Поппі. Так? А чому? Ні. Чому? Квентін не розумів, чому Поппі так ефективно його дратує. «Так, годі!» – вигукнув Джош. «Стоп! Ти живеш тут, а ти живеш у Філорі. І усі щасливі!» «Ну, звичайно!» – цвірінькнула Поппі. «Боже!» – подумав Квентін. «Це як спілкуватись з Джанет. Через дві години вони зібрались на вузькій вуличці за палаццо». Будівля була надто сильно захищена, щоб відкривати портал усередині. Квентін почувався ніяково. Ніби усі шукали місце, щоб вколотись або зайнятися сексом на вулиці. Джош провів їх на 20 ярдів униз. Ця вуличка була сама по собі не набагато ширшою за провулок. До того ж вона звертала ліворуч, у щілину між будинками. Там ледь могли розманутись двоє людей. У кінці провулка витнілась яскрава стрічка води і сонячного світла. То був великий канал. Навколо нікого не було. Але Джош не зовсім мав рацію щодо того, що ніхто ніколи не користується цим проходом. Бо дехто явно використав його як пісуар. Не так давно. Це нагадало Квентіну часи, коли він ловив портал назад до Брейбілза наприкінці літа. Зазвичай його створювали в якомусь випадковому провулку, у кінці. Ця думка запалила гарячий вуглик ностальгії в грудях хлопця за часами, коли він не знав кращого життя. Джош витягнув із кишені зім'ятий клаптик паперу, на якому нашкрябав акуратні стовпчики координат і векторів. Поппі, що була вища за нього, зазирнула через плече. «Бачиш, це не прямо!» Але тут перехрестя, яке можна використати, ну, десь у ламанші. Тоді чому не пройти через Белфаст? Перепитала Поппі. Так усі роблять. А потім повернемось назад на південь. Це насправді коротше в астральній геометрії. Ну ні, ні. Джош примружився, розглядаючи свій почерк. Мій шлях набагато елегантніший. От побачиш. Я просто хочу сказати що якщо пропустимо перехрестя, то потрапимо у воду, а плисти далеко. Джош запхав папірець у задню кишеню і став у позу для чаклунства. Він промовляв слова тихо і чітко, не поспішаючи. З набагато більшою впевненістю, ніж Квентін коли-небудь пам'ятав у нього, Джош зробив ряд симетричних рухів руками, швидко перебираючи пальцями різні положення. Потім розправив плечі, зігнув коліна, і міцно зачепив пальцями повітря знизу, ніби збирався відчинити особливо важкі гаражні ворота. Осипались іскри. Поппі скрикнула від несподіванки і поспішно відступила. Джош випростався і рвонув руку угору. Реальність тріснула. І відкрила за собою дещо інше. Зелену траву і біле сонячне світло. Коли портал відкрився наполовину, Джош зупинився і струсив руки, від яких пішов дим. Потім обвів пальцями верхню частину того дверного отвору, а потім боки, один з яких був не зовсім рівним. А потім ще ширше розтягнув прохід. Поки усе це відбувалось, Квентін постійно поглядав на вихід з провука. Він чув голоси, але ніхто не проходив повз. Джош зупинився та поглядів на свою роботу. Посеред яскравого венеціанського дня стояв прямокутник прохолоднішого, чомусь впевнено англійського полудня. Ну як? Добре? Спитав юнак і подивився на штани, які всіяли крихітні пропалені дірочки. Усі визнали, що портал виглядає досить надійно. А потім обережно пройшли по одному. Нижній край переходу не зовсім збігався з тротуаром, і можна було зрізати пальці на ногах об край, якщо не бути обережним, але зв'язок був міцним, без жодних неприємних відчуттів під час проходження, зовсім інший рівень майстерності, задоволено подумав Квентін порівняно з грубими порталами, які творили підпільні маги. Зрештою, вони минули Пензанс, а також Белфаст. Джош вивів їх у громадському парку неподалік від центру Фоуі. Така точність на такій відстані була неможливою ще кілька років тому. Але гугл-карти стали справжнім благом для мистецтва та ремесла створення порталів на великій відстані. Сам Джош пройшов останнім і закрив за ними прохід. Квентін ніколи не думав, що побачить щось настільки англійське, як Фоуі або, скоріш за все, Корнське. Сам юнак не був упевнений, яка взагалі різниця. У будь-якому випадку це було маленьке містечко в гирлі річки, яка також називалась Фоуві, і його могла б намалювати Беатріс Поттер. Повітря було прохолодним і свіжим після літньої задухи Венеції. Вулиці вузькі, звивисті й круті, величезна кількість квіткових ящиків над головою майже закривало сонце. У маленькому туристичному офісі в центрі міста вони дізнались, що правильно називати місто Фой. І що окрім Крістофера Пловера, це місто було свого роду розсадником вигаданих місць. Мандерлей з Ребекки, як вважалось, був неподалік, як і жаб'ячий замок з вітру в Вербах. Будинок самого Пловера знаходився за кілька миль від міста. Зараз він належав Національному фонду. Величезний маєток іноді відкривали для туристів. Будинок Чатвінів був у приватній власності і не був позначений на жодних туристичних мапах, але не міг знаходитись далеко. Згідно з легендами та всіма біографіями, він безпосередньо межував із власністю пловера. Вони зачекали на лавці під тонким англійським сонячним світлом, Допоки Поппі орендує машину Тому що тільки вона мала повний комплект документів і кредитних карток А коли Джулія зауважила, що можна легко вкрасти одне авто Дівчина подивилась на неї з безмовним жахом Повернулась австралійка на бадьорому срібному ягуарі Хто б міг подумати, що тут таке можна дістати? Вони швидко перекусили в пабі і вирушили в дорогу це була перша поїздка Квентіна до Англії, і юнак був вражений. Щойно вони піднялись на прибережний схил і виїхали з міста, та опинились серед горбистих, нерівних пасовищ, усіяних вівцями і сшитих густими темними живоплотами. Усе це місто нагадало йому Філлорі більше, ніж будь-яке інше місце на землі. Воно здавалось чарівнішим за Венецію. Чому йому... Це ніколи ніхто не казав, хоча, напевно, казали, а він не вірив. Посмішку Поппі за кермом можна було побачити у дзеркалі заднього виду. Вона ніби казала, «Ну що, бачите?» І, можливо, австралійка мала рацію, можливо, Квентін недостатньо цінував цей світ. Вони швидко мчали вузькими шосе та затіненими дорогами і цілком могли б бути звичайними людьми. І чи були б вони від цього менш щасливими? Навіть без магії. У них є трава, благословенний сільський спокій і сонце, що мерехтить між гілками, а також розрада дорогого автомобіля, за який заплатив хтось інший. Яке ж мудло буде цим незадоволене? Уперше в житті Квентін задумався над тим, чи міг би бути щасливим без Філлорі. Не просто змиритись з утратою. А бути щасливим. Вони, безперечно, знаходились до чарівної країни так близько, як тільки можна було бути на землі, і з наближенням до будинку Чатвінів навіть назви місць звучали по Тайвардрат, Замок Дорт, лост Лосвитал, і здавалось, ніби чарівна країна ховалася прямо за зеленим пейзажем це єдине місце на землі, де проступав інший світ. Корнуол безперечно, добре впливав на Джулію. Вона майже оживилась. Була єдиною з них, хто мав дар не відчувати нудоти в машині під час читання. Тому, поки вони їхали, Джулія гортала книги про Філлорі, приклеючи закладки до певних уривків, читаючи іноді вголос. Вона складала список усіх різних способів, якими діти потрапляли туди. Як такий собі практичний путівник для мандрівників, які хочуть залишити реальний світ позаду. У світі в стінах Мартін пройшов через дідовий годинник, і Фіона теж. Пробурмотіла вона. У другій книзі Руперт потрапляє до Філлорі зі своєї школи, тож нам це не допоможе. І здається, Гелен теж, але я не можу цього знайти. У літаючому лісі вони всі переходять за ліс шинадереву. «Здається, це наш найкращий варіант, тому що не доведеться вламуватись до будинку», – додав Квентін. «До того ж, на дереві ми всі помістимось». «Ага, а ось в таємному морі вони поїхали на чарівному велосипеді, тож давайте мати це на увазі. Можливо, поруч є гараж чи сарай зі старими речами». «Ну, ви розумієте, що фанати, мабуть, уже давно там все обчистили», – перервав роздуми Джош. Ми не перші, кому це спало на думку. Тоді ось в блукаючій дюні Хелен і Джейн малюють щось на лузі. Це здається неймовірним, але якщо доведеться, ми зможемо повернутися до Фой за художнім приладдям. Ну і ось всі варіанти. Не зовсім. Весело промовив Квентін, якого ніхто не перевершить в знаннях дрібниць профілорі. Навіть Джулія. Мартін повертається в літаючому лісі наприкінці, хоча пловар і не каже, як він це зробив. І ти пропускаєш книгу «Чарівники». Це книга Джейн про те, як вона повернулася до Філлорі, щоб знайти Мартіна. Вона використала чарівні гудзики, щоб потрапити туди, які знайшла в колодязі, куди Гелен кинула цілу коробку. Джейн використала лише один, щоб повернутися, тож, можливо, там є ще. Джулія обернулась на своєму сидінні. «Ти звідки це знаєш?» «Я зустрічав її. Джейн Чатвін у Філорі. Одужував після поранень, які отримав у бою з Мартіном. Після смерті. Еліс. У машині запанувала тиша. Її порушувало лише цокання поворотника, коли Поппі звернула на роздоріжжі. Джулія вивчила хлопця порожніми, нечитабельними очима. «Іноді я забуваю все, через що тобі довелось пройти», – сказала дівчина нарешті й обернулась вперед. Щоб знайти будинок пловера, знадобилось 45 хвилин. Він був відомий як Даррас Хаус, який колись, мабуть, стояв десь глибоко у сільській місцевості, але тепер до нього вела доглянута двосмугова дорога. Поппі зупинилась на протилежному боці. Узбіччя не було» тож ягуар небезпечно нахилився. Усі четверо вийшли і розійшлись через дорогу. Жодного руху. Близько пів на четверту дня. Територію оточував грізний кам'яний мур, а ворота обрамляли з майже педантичною архітектурною досконалістю вид на розкішний георгіанський заміський будинок, що стояв у глибині ретельно доглянутої території. Дарлас Хаус був одним із тих прямокутних англійських будинків із сірого каменю, які ймовірно відповідали якійсь божевільній теорії 18 століття про симетрію. Повсюди ідеальні пропорції та досконалі співвідношення. Квентін знав, що Пловер був багатий, що той заробив статок в Америці, продаючи сухі товари, щоб це не було перш ніж приїхати до Корнуола і написати романи про філморію. Але масштаб маєтку все одно вражав. Це був не стільки будинок, скільки скеля з вікнами. «Обісратись!» – сказав Джош. «Ага», – додала Поппі. «Важко уявити, що хтось там живе один», – промовив Квентін. «Ну, у нього, мабуть, були слуги. Він, скоріш за все, був геєм. Чувак згоден на сто відсотків», – скінчив розмову Джош. На воротах висіла табличка. Даррас Хаус ферма пловера, з розкладом годин роботи, екскурсій та вхідними квитками. Синя табличка містила коротку біографію письменника. Був четвер, будинок відкритий. Великий чорний птах голосно кричав у підліску. «То що, заходимо?» – спитала Поппі. Квентін думав, що увірветься в маєток, коли вони приїдуть. Але тепер... Усе це місце здавалось йому порожнім. Нічого його тут не кликало. Пловер ніколи не бував у філлорі. Усе, що він робив, писав книги. Магія була деінде. «Ні», – відповів він австралійці, – «не думаю». Ніхто не заперечував. «Можна повернутись завтра, якщо вони все ще будуть на землі». Уся компанія мовчки перейшла дорогу та повернулись до автомобіля. Там і розклали карту. Точне місце знаходження будинку, де зупинялись чатвіни, було предметом припущень. Але не без підставних. Існувала обмежена кількість місць, де він міг би бути. Книги Пловера були сповнені чарівних описів того, як діти поодинці та й разом бігали, стрибали, їздили на велосипедах від будинку тітки Мот до улюбленого дядька Крістофера. Той навіть спеціально наказав побудувати в стіні, що розділяла володіння, маленькі дитячі ворота. На руках у них було дві біографії письменника. Одна – м'якофокусна агіографія 1950-х, схвалена родиною, а інша – жорстка, психоаналітична, початку 1990-х яка анатомізувала складну і проблематичну сексуальність Пловера, символічно драматизовану в різних романах про Філлорі. Вони вивчили останню, бо там географія була краща. Було відомо, що будинок Чатвінів знаходився на одній із вулиць Деру Лейн, що допомогло, хоча корнці ще менш цікавились дорожніми знаками, ніж венеціанці. На щастя, Попі виявилась чудовою в навігації. Спочатку друзі подумали, що австралійка, мабуть, використовує якусь передову географічну магію, доки Джош не помітив, що в неї на колінах лежить айфон. «Я використала магію, щоб його зламати», – пояснила дівчина. Прийшов пізній день, коли уся група подолала те, що було кількома сотнями зелених сільських об'їзних шляхів, і зупинилась на дорозі яка безсумнівно не називалась Деробі і, наскільки можна було судити, майже напевно межувала з величезним маєтком пловера. Ні стін, ні воріт. Лише гравійна доріжка, що звивалася під деревами. Квадратний кам'яний стовп поруч підтримував знак «Прохід заборонено». Звідси дому не було видно. Тихо Джулія прочитала відповідний уривок із світу в стінах. Будинок дуже величезний, три поверхи з-завишки, з фасадом із цегли та каменю, величезними вікнами, нескінченною кількістю камінів і віконних ніж, вигнутими задніми сходами та іншими перевагами, яких їхньому лондонському будинку явно бракувало. Серед цих переваг були розлогі угіддя навколо будинку, які включали довгі прямі алеї, білі гравійні доріжки та темно-зелені острівці трави. Колись Квентін міг повторити цей уривок на пам'ять. Сам юнак сидів у машині та дивився через дорогу, та не бачив особливих ознак чогось настільки ж гарного. Місце також не кричало, що воно – портал до іншого світу. Юнак спробував уявити, як четвіни вперше приїхали сюди. П'ятеро дітей – на задньому сидінні якогось пихкаючого чорного протоавтомобіля, більш схожого на карету, ніж на машину, з чималою часткою локомотивного ДНК. Багаж прив'язаний до багажника мотузками та вікторіанськими шкіряними ременями. Вони мовчали, як на похоронах, змирившись із вигнанням із Лондона. Наймолодша, Джейн, лежала на колінах старшої сестри, як на шезлонгу потопаючи в тумані туги за батьками, які, відповідно, воювали в Першій світовій і божеволіли в шикарному будинку для душевнохворих. Мартін, який виросте і стане чудовиськом, що вб'є Еліс, зберігав спокій заради молодших. Його м'яке хлоп'яче підборіддя було стиснуто в похмурій передпідлітковій рішучості. Вони були малими, невинними і сповненими надій і знайшли дещо прекрасніше, ніж сподівались. Саме воно їх і зруйнувало. «То що думаєш, Джулія?» «Це те місце». «Ну, гаразд. Я піду, оглянусь». «Я з тобою», – швидко додала Поппі. «Ні, я піду один». На подив хлопця ці слова спрацювали. Австралійка лишилась на місці. Стати невидимим теоретично було простою ідеєю. Але на практиці це виявилось набагато складніше, ніж можна було б подумати. Невидимість робилась роками, та й після досягнення ефекту його було практично неможливо скасувати. Крім усього іншого, ніхто ніколи не міг бути впевнений, що відновив свою видиму сутність повністю і точно. Колишні невидимки походили на свій портрет. Найкращий обхідний шлях невидимості, який знав Квентін, більше нагадував захисне забарвлення тварин. Хлопець вийшов з машини і з глухим стуком зачинив двері. Він відчував погляди друзів на своїй спині, коли переходив дорогу. На кам'яному стовпі щось лежало. Гудзики. Вони ж розкидані й у траві навколо. Великі, маленькі, перламутрові. Це, мабуть, ритуал фанатів. Приходиш, залишаєш гудзик, як люди залишали цигарки на могилі Джима Моррісона. Юнак зупинився і торкнувся кожного з них, один за одним, просто щоб переконатись, що жоден із них не справжній. А камуфляжне закляття було неймовірно грубим. Він підняв великий дубовий листочок, відламав шматочок кори з дерева, зірвав травинку, підібрав гранітну гальку з краю дороги. Прошепотів римоване закляття французькою, плюнув на це усе та й запхав предмети у кишеню, а потім пішов, далі й далі вглиб. Квентин пробирався крізь дерева, доки ті не скінчились, і тільки тоді побачив будинок тітки Мод Чатвін. Ніби він повернувся назад у часі. Небагато обіцяюча під'їзна дорога виявилась обманом, хитрощами. Це справді був великий будинок його, мабуть, можна було б кваліфікувати як розкішний, якби вони щойно не проминули будинку бловера. З кожним кроком гравійна доріжка перетворювалась на справжню під'їзну, яка роздвоїлась та утворила коло зі скромним, але все ще цілком ефективним фонтаном у центрі. Три ряди високих вікон прикрашали фасад, а сірий сланцевий дах був прекрасним розмаїттям димарів і фронтонів. Квентін очікував побачити руїни або якийсь жахливий новий модерністський фасад. Проте будинок Чатвінів був відреставрований. Газони виглядали так, ніби їх підстригли цього ранку. А ще він не був порожнім. Доглянутий газон був заставлений машинами. Гарними. На тлі яких орендований ягуар здавався жалюгідним. У чиїх би приватних руках не опинився цей будинок, там влаштовували вечірку. Юнак стояв зовні, заглядаючи всередину, а над його головою почав збиратись невеликий вечірній рій комарів. Це здавалося святотатством, він хотів увірватися і наказати всім вийти, як Ісус виганяв торгівців із храму. Це був епіцентр первісної фантазії 20-го століття – «Місце, де Земля і Філорі вперше поцілувались, як дві космічні більярдні кулі!» Крізь Гомін піднявся гучний крик. Якась дівчина завиращала, а потім нестримно розсміялась. Але з іншого боку, це тактична несподіванка. Вечірка досить велика, щоб можна зайти змішатись з натовпом. Особливо це вдасться дівчатам. Вони не будуть прокрадатись. Просто увійдуть через парадні двері, нахабно. А потім, коли усі підозри вщухнуть, вони прослизнуть нагору і подивляться, що можна зробити. Квентін повернувся до машини, щоб забрати інших. Через кілька хвилин вони вже паркували ягуар на газоні. Квентін вважав себе гарно вбраним для такої вечірки. Він купив гарний одяг у Венеції розрахувавшись бездонною кредитною карткою Джоша. Так, якщо хтось запитає, скажіть, що вас привів Джон, промовив Квентін. Завжди є якийсь Джон. Ну, так і зробимо. А ти що, збираєшся, Джош жестом вказав на Квентіна. Так, краще не з'являтись, виглядаючи як купа перегною. Юнак зняв камуфляжне закляття і, переступивши поріг, Квентін на мить заплющив очі. Подумав про маленьку Джейн Чатвін, яка все ще жива і десь на волі. Можливо, вона теж тут. А Джош одразу попрямував до бару. «Чувак!» – прошипів Квентін. «У нас місія. Ми взагалі-то під прикриттям, і я хочу увійти в образ». Попри те, що це була вечірка в будинку Мод Чатвін, це була просто вечірка. Така ж, як і будь-яка інша. Там були гарні й негарні люди, п'яні й неп'яні, Люди, яким було байдуже, що про них подумають. І люди, які стояли по кутках, боячись розтулити рота, щоб хтось не подивився на них. Попри глибоке прикриття, Джош виявив очевидну американськість, попросивши в бармена пива. Зрештою, він зупинився на пім з кап, який випив із виразом розчарованого здивування. Але він з Поппі... З легкістю та майстерністю, що викликали у Квентіна благовійний жах, зуміли сподобатись іншим гостям. Справді, товариські люди ніколи не переставали його дивувати, їхні мізки, здавалось, генерували невичерпний запас речей, які можна сказати природно, без зусиль, просто так. Цей трюк Квентін не розумів як самотній американський чоловік серед англійських незнайомців він відчував себе. Підозрілим. Намагався приєднатися до невеликих груп і чемно кивати у відповідь людям, які, власне, з ним і не розмовляли. Джулія знайшла стіну, до якої притулилась стрункою спиною, і виглядала аж вишукано загадковою. Один чоловік наважився до неї підійти. Високий тип, із Кембриджа, з наполовину відрослою бородою. Джулія відшила його такими словами що юнаку довелось втішати свої рани огірковим сендвічем. Через півгодини Квентін зрозумів, що можна починати повільно дрейфувати до сходів. Не до парадних у стилі звіяних вітром, а до скромніших, утилітарних сходів у задній частині будинку. Один за одним він ловив погляди інших людей і схиляв голову. «Ми просто шукаємо туалет, усі четверо!» Шкода, що у них з собою не було наркотиків. Це було б краще прикриття. Сходи круто повертали на другий поверх, у тихий і затемнений лабіринт білих стін і паркету. Гуркіт та дзенькіт вечірки усе ще можна було почути, але тепер приглушено, як далекий прибій. Тут знаходилось кілька дітей. Вони гасали коридорами і шастали туди-сюди. Сміялись трохи занадто істерично. Грали в якусь гру, правил якої ніхто не знав, а також плюхались на ліжка, коли втомлювались. Таке собі вимушене товариство одноразових друзів, що існує на маргінесі усіх дорослих вечірок. Світ у стінах не був посібником із застосування, і він дратівливо не чітко вказував точне місце знаходження знаменитого годинника. Один із задніх коридорів одного з верхніх поверхів. Ось усі подробиці, які надав Пловер. Можливо, краще б розділитися, але це б порушило основне правило кожного коли-небудь знятого фільму. Квентін хвилювався, що усі інші підуть до Філорі без нього, залишивши хлопця як останнього гравця. Хто б тут зараз не жив, верхній поверх вони взагалі не використовували, і він залишився невідреставрованим. Ще одна удача. Тут навіть не перешліфували підлогу. Лак стерся, зі стін звисали старі шпалери, місцями проступали ще старіші. Стеля низька, кімнати заставлені різноманітними зламаними меблями під простирадлами. Чим тихіше ставало, тим реальнішою починала здаватись Філлорі. Країна маячила в тінях під ліжками за шпалерами, у кутку ока ледь помітна. Через десять хвилин вони можуть знову опинитись на Мунджаку. Ось воно, те місце. Тут грались діти, тут зник Мартін, і тут почалась уся жахлива фантазія. І десь там, у коридорі, задньому, як написано, як віщувало пророцтво, стояв дідовий годинник. Він був справжнім звіром. Великий, товстий, латунний циферблат, навколо якого обертались чотири менші. Вони відстежували місяці, фази місяця, знаки зодіаку, і Бог знає, що ще. Усе це обрамлено простою, нерізбленною темною деревиною. Механізм, мабуть, був неймовірно складним, еквівалентом суперкомп'ютера XVIII століття. В книзі говорилось, що деревина, з якого зробили цей годинник, була філорійською, з заходового дерева, яке щодня на заході скидало палаюче помаранчеве листя, переживало безлисту зиму за одну ніч, а потім на світанку випускало свіже зелене. Квентин, Джулія, Джош і Поппі зібрались навколо нього, ніби вони відтворювали книгу про Філорі, хоча ні. Вони у ній знаходились, у новій. Писали ту разом. Маятник не рухався, а Квентин подумав, чи зв'язок усе ще активний? Чи він обірвався після того, як пройшли діти, та й взагалі юнак нічого не відчував. Але це мало спрацювати. Він змусить це спрацювати. Він повернеться до філорі, навіть якщо доведеться запхати себе в кожен клятий предмет меблів у цьому будинку. Проте всередині було дуже тісно. Можливо, якщо він випустить усе повітря і протиснеться боком. Не так, звісно, Квентін планував тріумфальне повернення, але на даний момент він зробить усе, що треба. «Квентін!» – покликав його Джош. «Що? Квентін, подивись на мене!» Юнаку довелось відірвати погляд від годинника. Коли він це зробив, то побачив, що Джош дивиться на нього із серйозністю, якої раніше у його очах не було. Якась... Нова Джошівська серйозність. «Ти ж розумієш, що я не йду, правда?» Квентін розумів. «Просто забув про це у своєму хвилюванні. Зараз усе інакше. Вони більше не діти, а у Джоша своя власна історія. Так, розумію. Дякую, що зайшов так далеко. А ти, Поппі, один шанс на все життя?» «Дякую, що запитав». Дівчина поклала руку на груди. «Але у мене тут життя! Я не можу вирушити до Філорі!» Квентін подивився на Джулію, яка зняла окуляри. Тільки він та вона. Разом вони зробили крок уперед. Квентін став на одне коліно. Гуркіт їхньої неминучої втечі оглушливо пролунав у вухах. Щойно Квентін підійшов ближче, то побачив, що нічого не вийде. Тому що годинник був тим, чим був, і нічим більше. Груба, буденна матерія, дерево й метал. Хлопець повернув маленьку ручку і відчинив скляну вітрину. Зазирнув усередину, побачив маятник. Серце чомусь охололо. Квентін простягнув руку і постукав кісточками пальців по задній стінці корпусу. Нічого. «Чорт!» – промовив він. Хоча Усе ще не закінчено. Вони завжди можуть спробувати полізти на дерево, хоча цього йому хотілося менш за все у житті. «Ти робиш це неправильно!» Їхні голови одночасно повернулись назад. Очі втупились у хлопчика. Він стояв у кінці коридору в піжамі й дивився на них. Дитині могло б бути років вісім. «Це що я роблю неправильно?» – запитав Квентін. «Його спочатку треба завести», – сказав малий. «Так написано в книжці. Але він більше не працює. Я пробував». У нього було тонке скуйовджене каштанове волосся і блакитні очі. Важко було б знайти більш типового англійського малюка, аж до того, що у нього були проблеми з вимовою літер «Л» і «Р». Здається, його склонували з обрізків нігтів Крістофера Робіна». «Мама каже, що віднесе його в майстерню, але не робить цього. Я лазив по деревах і малював дуже багато. Хочете подивитись?» Усі продовжували витріщатись на малого. Не зустрівши відмови, він підійшов до друзів босими ногами. Чомусь у нього була та похмура аура бадьорої самовпевненості, що властива деяким англійським дітям. Просто дивлячись на хлопчика, ти одразу розумів, що тобі доведеться з ним погратись. Мама навіть катала мене у старому візку, який ми знайшли в гаражі. Це не те саме, що велосипед, але я мусив спробувати. Я розумію. Я розумію, чому ти мусив це зробити, пробурмотів Квентін. Але я продовжу шукати, бо мені хочеться. Мене, до речі, Томас звуть. Він простягнув маленьку лапку Квентіну для рукостискання. Бідна дитина. Це не його вина. Ним, мабуть, хронічно нехтують батьки. Він почав примушувати випадкових гостей вечірки звертати на нього увагу та нагадав Квентіну далеку Елеонор, маленьку дівчинку з зовнішнього острова. Найжахливішим було те, що Квентін збирався потурати цьому і не з правильних причин. Він потис простягнуту долоньку. Йому було одночасно і шкода Томаса, і ні. Проте цей хлопчик зараз цінний союзник. Дорослим ніколи не вдасться потрапити до Філорі самостійно, принаймні без Гудзика. Завжди туди проходили діти. Ось що потрібно Квентіну дитина, яку можна використати як приманку. Можливо, якщо Томаса пустити вперед, він відкриє один чи два портали. Просто принеси мені випити. опрохав Квентін Джоша, коли хлопчик потягнув його за собою. Проходячи повз поппі, Квентін міцно схопив дівчину за руку. Поїзд страждань відходив від станції, і Квентін не збирався їхати сам. Виявилось на диво, без особливих підказок з боку Квентіна чи Поппі, що батьки Томаса купили будинок Чатвінів кілька років тому. У дітей Фіони Чатвін. Томас з батьками самі, через якийсь зв'язок, який Квентін не міг простежити, були далекими родичами пловера. Можливо, звідси й гроші. Хлопчик був надзвичайно схвильований, коли почув цю новину. Йому заздрили усі шкільні друзі. Звичайно ж, у нього тепер були нові. Бо раніше він жив у Лондоні, а тепер у Корнвеллі. Але його друзі тут – були набагато кращими, і він сумував за столицею лише тоді, коли думав про експозицію життя тропічного лісу в зоопарку. А Квентін бував колись у Лондонському зоопарку. І якщо б можна було обрати, стати азійським левом чи суматранським тигром? І чи знає він, що існує мавпа, яка називається Червона Тітті? Це не якась там грубість, це можна говорити, бо це справжній вид мавпи. І чи не погоджується Квентін, що за певних екстремальних обставин вбивство дітей абсолютно етично виправдане? Керовані таким собі танком-паровозом Томасом, вони обійшли територію. У трьох провели глибокий огляд верхнього поверху, включаючи шафи й горища. Зробили сім чи вісім кіл величезного зеленого газону за будинком, приділяючи особливу увагу норам гризунів. Моторошним деревам і гаям досить великим, щоб туди могла проникнути людина. Тим часом Джош підтримував підпільну залізницю з джинтоніком, передаючи його квентіну щоразу, коли той проходив повз, як глядач передає воду марафонцю. З іншого боку, могло б бути і гірше вид з задньої тераси був ще величнішим, ніж з передньої. Томасу ж подобалась увага. А Поппі, слід віддати їй належне, була героїчно доброю спортсменкою. Вона не мала жодної реальної зацікавленості в хлопчику чи у тому, чим усе це скінчиться, але одразу ж включилась в гру. Була надзвичайно азартною. Більш того, вона робила усе краще за Квентіна, загартована численними чергуваннями в дитячому садку. Усе скінчилось, як і слід було очікувати у спальні Томаса. Опів на одинадцяту, навіть хлопчика з його титанічно свіжим і жагучим до життя обличчям не вдалося вмовити на ще один раунд «Знайди Філлорі». Усі сиділи на райдужно-вовняному килимі в кімнаті Томаса. Величезна кімната, його маленьке власне королівство. Тут навіть стояло додаткове ліжко у формі космічної ракети, ніби жорстоко підкреслюючи єдину дитину в сім'ї – Томас і ті ночівлі, яких у нього ніколи не було. Джош і Джулія знайшли їх там. Вечірка вирувала під ними усю ніч, перетворившись із коктейльної на звичайну. Треба було піти, очевидно. На той момент Томас із переслідувача перетворився на переслідуваного. Можливо, Джош мав рацію, і, можливо, треба спробувати Стоунхендж. Але не раніше, ніж вони спалять цей міст, до обвуглених паль. Тож довелось грати в інші ігри. Кілька раундів тваринного клацання, раммі та чотири в ряд. Грали й в настільні, клуедо монополію та пастку для мишей. Потім Томас втомився, а вони напились настільки, що не стежили за правилами. Друзі ще глибше залізли в шафу з іграшками Томаса, а отже далі й в його дитинства. Дістали ігри настільки математично прості, що це ледь були ігри, оскільки в них був майже повністю відсутній стратегічний елемент. Війна, змії та драбини, гейго-вишеньки і нарешті високі до – первісно проста алфавітна гра, в якій головною метою здавалось було виграти передматчеву суперечку з іншими гравцями про те, хто буде дельфіном. Квентін ковтнув теплого, видохлого джин-тоніка. На смак він був як поразка. Так і помирала мрія. У вирі пластикових різнокольорових фішок настільної гри, на горі поганої вечірки. Вони продовжать шукати, постукають у всі перші двері, які зможуть придумати, але вперше, лежачи там, розкинувшись на запасному ліжку, витягши довгі ноги і спершись спиною на узголів'я у формі ракети, Квентін серйозно задумався над можливістю що усе ж не повернеться. У будь-якому разі у Філорі, мабуть, минули сотні років. Руїни білої вежі розчиняються під дощем, білі камені вкрились зеленим мохом. Гробниці короля Еліота та королеви Джанет, мабуть, давно вже заросли плющем, і з їхніх могил піднялись парні годинникові дерева. Можливо, його там пам'ятають як легенду. «Король Квентін зниклий». Колишній і майбутній король, типу Артура. Тільки на відміну від Пендрагона, Квентіну не судилось повернутися з Авалона. Назавжди лише колишній король. Хоча він обрав гідне місце, щоб усе закінчити. Будинок Чатвінів, де усе й почалось. Перші двері. Найкумедніше було те, що навіть досягнувши дна, Квентін не міг собі чесно сказати – що тут не так вже й погано. У нього друзі, принаймні декілька, гроші Джоша, усе ще є магія, алкоголь, секс і їжа. У них є все. Він подумав про Венецію і про чистий, зелений корнвальдський пейзаж. У цьому світі є набагато більше, ніж він думав. На що, чорт забирай, взагалі можна скаржитись? Ні на що. І, врешті-решт, Одного дня у нього теж буде такий будинок і такий син, як Томас, який міцно спить із увімкненим світлом і закинутими за голову руками. Марафонський бігун, який у снах зриває фінішну стрічку. Він і якась чарівна і талановита місіс Квентін, хто Поппі, навряд чи одружиться. І Філорі зникне, як сон, яким, по суті, й була ця країна. «То й що, що він не король?» «Деякий час це було чудово, але ось реальне життя, і його треба жити!» «Який він герой, якщо не зможе цього зробити?» Джулія пхнула його ногою. За негласною домовленістю вони всі похмуро вирішили закінчити в гру в високі до, і настала його черга. Хлопець крутнув стрілку і перемістився на дві хвильки вперед. Джош, який грав за кита... Мав значну перевагу, але Джулія Кальмар робила ривок, залишивши Поппі Рибу та Квентіна Медузу боротись за третє місце. Далі крутнув Джош і потрапив на клітинку Шаради. «Кар! Ке! Ке!» – дуже п'яно промовив він. «Чайка!» – відповіли усі разом. Це було як тоді, коли вони стали гусьми. Джош знову крутнув. Джулія відригнула. Квентін звалився за теплу спину Поппі, на безмежно м'якій запашні подушки. З цієї точки зору було очевидно, що на австралійці стрінги, а ліжко не зовсім стійке. Напої давали про себе знати. Не було зрозуміло, чи зупиняться обертання самі по собі, чи наберуть швидкості й сили та помстяться йому за численні гріхи. Це покаже час. Кар! сказав Джош. «Та ну досить!» перебив Квентін. «Кар! Кар!» «Чайка! Я бляха сказав чайка!» Світло прорізало йому очі. У кімнаті Томаса було неприємно яскраво. Здається, на сьогодні досить. З останніх сил Квентін сів. «Та я знаю, чувак! Я тебе чув!» Звук п'яної чайки не припинявся, як і обертання. Ліжко безперечно рухалось, не стільки оберталось, скільки м'яко розгойдувалось. Усі завмерли. Поппі зреагувала першою. Дідько. Дівчина зіскочила з ліжка й опинилась у воді. Дідько. Сонце палило зверху. Над ними кружляв альбатрос. Квентін озирнувся. «Боже! Ми це зробили!» «Так, вони прорвались». Це був не кінець, тільки початок. Хлопець розвів руками та підставив обличчя під палюче сонце. Він ніби переродився. Джулія обдивлялась все довкола і ридала, ніби у неї розірвалось серце. Вони повернулись. Мрія перетворилась на реальність. І вони дрейфували у відкритому морі Філлорі. Кінець 16 розділу